Du lyssnar på sommar i Bedroep Records. Av uppenbara skäl är musiken för jävlig. Någon gång när jag var liten blev jag sur och skulle rymma hemifrån. Jag minns inte varför, det var väl något med att jag inte fick titta på inspelade avsnitt av Disneyklubben på VHS precis hela dagen. Jag packade min picknickkorg med Dennis hotdog och kakor och öppnade dörren och rymde till familjens tvättstuga. Där satt jag mig och tjurade med mina hotdogs och Mariekex och lovade mig själv att aldrig komma tillbaka. Jag skulle verkligen stanna i tvättstugan för evigt och aldrig komma hem igen. Jag minns att jag satt där och funderade på evigheten. Just då kändes det så enkelt. Det var ju bara att låta bli att gå därifrån. Min tvättstugeexil varade i cirka 30 minuter. En evighet för en sjuåring och mamma märkte inte ens att jag hade varit borta. Efter några minuter i den vanliga världen utanför tvättstugan blev jag väl glad igen och så kunde livet fortsätta som vanligt utan att jag satt kvar i tvättstugan för all framtid. Jag tänker på det här än idag. Jag började faktiskt tänka på det redan några dagar efter tvättstug exilen. Om jag hade hållit mitt löfte hade jag suttit där fortfarande, tänkte jag. Det gav mig perspektiv på evigheten. Jag förstod redan då att livet är inte kort. Livet är långt. I alla fall om man har tråkigt och sitter i en tvättstuga. Jag heter Thomas Medelheim. Jag är 34 år och sänder det här sommarpratet från mina föräldrars tvättstuga. En nu spelar Sion och natten blir svår. På kedarnas ben, men duftar kulorna fast i männenesen. Jag vill bästa vägen till brunbrända hus. Jag behöver att de ges av skolgårdens gus. Och en strålar sysselsättning. Till vindarnas hus, kulorna. Tärd Gäddestad med kulorna. En helt sönderklippt version av Ted Gärdestads Solvind och Vatten. Ja, det där med tvättstugan jag sa i början, det var över 25 år sedan nu. Om jag verkligen hade stått vid mitt ord så hade jag fortfarande suttit kvar i tvättstugan. All tid som förflutit, allt jag skulle få uppleva, skolan, musiken, teatern, vänner, flickvänner, jobb, ett kvarts sekel, hade bara bestått av att sitta i tvättstugan och äta korv och kakor. Och sen hade jag fortsatt att sitta där ända tills dagen jag dör, kanske 50 år till. Jag har tänkt på det här åtminstone någon gång i månaden, ända sedan jag var sju. Och det har fått mig att förstå att tiden inte går fort, utan långsamt. Att livet inte är kort utan långt. Och om jag var odödlig så hade jag suttit där ännu längre. Det, det är det som gör evigheten så svår. Att se bortom sin egen livstid. När jag var liten så försökte jag att inte tänka mer på det. Jag tänkte att om man tänker för mycket på livet, evigheten och att universum aldrig tar slut. Så kan man bli galen. Och jag tror att det är nog precis det som har hänt. Ja det var en kväll, din mormor. Då när sommaren är som du, Hon dansade för lika dant som du gör nu Hennes morfar var blekt av solen På en sommarmelodi Plötsligt spratt det till liksom en lilja Han blev ung och han blev som glöd Jocke Bobergs sönderklippta version av Lasse Berghagen med en kväll i din mormor. Ja, det kommer bli så här nu. Det kommer att vara en blandning av högt och lågt i det här sommarpratet. Jag tänker mycket, men jag delar nästan aldrig med mig av mina tankar. Just för att det kanske skulle uppfattas som galet eller nördigt eller pretentiöst. Jag har hundratals anteckningsblock med random fakta och tankar som jag inte vågar eller vill läsa upp. De kanske skulle kunna uppfattas som onödiga och nördiga. Ja, mina anteckningar är kanske inte nödvändiga, men nördvändiga. Här är en. 2017, den 22 februari. Superkrafter som blir en förbannelse. Odödlighet. Det skulle vara roligt ett tag. Men åldras man också? Om man åldras är ju inget vidare alls. Man skulle till slut bara vara en skrynklig skinnpåse som inte kan röra sig. För evigt. Men låt oss säga att odödlighet betyder att du inte åldras alls. Du är 30 för evigt. Det är väl nice? Eller? Den ende odödliga. Alla du älskar dör. Du skulle bli världsfrånvänd och blasé. Tänk dig att du är 9000 år gammal. Du skulle kunna ha överlevt 200 livspartners och ett oändligt antal döda vänner. Ja, du skulle överleva dina barn, dina barnbarn och så vidare. Ja, alla. Såvida inte fler också är odödliga förstås. Och då kommer vi in på andra odödliga. Även om du skulle träffa på många andra odödliga så skulle du förmodligen bli trött på dem efter några hundra år. Eller är det bara jag som är cynisk och blasé nu? Räkna alla R du har på din kropp nu. Tänk vad mycket du skulle ha genomlevt efter 2000 år. Det är en mycket liten chans att du skulle ha kvar alla dina lämmar, ögon och så vidare efter så lång tid. Odödlighet utan osårbarhet, det är ganska otäckt. Instängd. Det värsta som skulle kunna hända en odödlig är förstås att bli instängd någonstans. Tänk dig att vara levande begravd eller ligga på havets botten i 20 år. Eller i 2000 år. I 2 miljoner år. Och du kan inte dö. Du skulle bli galen av tristessen efter bara några veckor. Eller tänk dig att du sitter i en tvättstuga tills solen exploderar. Och sen fortsätter du leva ändå. Nej. Kanske är det så att dödlighet är en superkraft. Vi föds alla med kraften att någon gång kunna sova för evigt. Slut på anteckningen. Varför var jag rädd att det här skulle bli pretentiöst? Nu har det blivit dags för en mashup. En mashup är när man tar två eller flera låtar och slår ihop dem på ett lite finuligt sätt. Så här kommer en mycket kort mashup med Cornelis Vresvik, Anlois Hansson och Bass Hunter. Jag hade en gång en bott. Cornelis Vresvik och Ann-Louise Hansson och Basehunter med Jag hade en gång en båt". Jag samlar som sagt på nödvändig fakta. Och eftersom mitt sommarprat tycks handla om evigheten och döden så kan jag berätta att Jimmy Hendrix blev 10 157 dagar. Janis Joplin, 10 120 dagar. Kurt Cobain, var bara 9906 dagar, inte ens 10 000 dagar fyllda. Dagar, ja. Dagar. Tid. Tidräkning. Alltså, det var väl inte meningen att mitt sommarprat skulle bli så mörkt och pretentiöst och nördigt, men det är tydligen det som ni får hacka i er här. Det kommer såklart bli lite flamsigt och tramsigt också. Jag har bullat upp med fler såna här konstiga remixer och låtar. Men först så ska jag införa decimaltid. Ja, ni hörde rätt. Vem fan har bestämt att vi ska ha 12 månader och 24 timmar? Klockan 16 borde ju för helvete vara klockan 6 på kvällen, inte 4. Klockan 17, det ska ju såklart vara klockan 7 på kvällen, då äter man kvällsmat, inte middag. För middag borde vara mitt på dagen, alltså klockan 10 när man äter lunch. Tiden är en illusion. Särskilt lunchtiden. Douglas Adams, författare av Liftaren Sky till galaxen ja men ska vi klubba det där nu då att vi inför decimaltid 12 månader på ett år. Ja det kan vi inte komma undan. Men 10 dagar på en vecka, 30 dagar på en månad, tre veckor på en månad och så ska vi ha 20 timmar på ett dygn, 100 minuter på en timme, 100 sekunder på en minut. Ja decimala sekunder går nästan dubbelt så fort som vanliga sekunder men det där fattar ni. Unoari börjar året, duari kommer näst, sen triptober och sen kvartember och kvintember, då har vi fest. Och sen har vi hexember och september, typ tror jag är sommar då, oktober och november och desuari. Och sen så har vi unocember och ducember och det är månaden då vi firar jul. Och alltså mellan du och december och, ja, du och december betyder alltså 12. Eh, mellan du och december och januari finns en speciell festvecka där en eventuell felmarginal marginal jämnas ut tills jorden har gått ett helt varv runt solen. Frågor på det? Då klubbar vi decimaltid och vi kan ju ta bort sommartiden när vi ändå håller på. Men nu är det ju sommar och vad passar bättre än en riktigt somrig och tramsig sönderklippt version. Ja, det är en mashup faktiskt av Monica Zetterlund och Two and a Half Men. män. Monica Zetterlund med Åh, oh, ni fantastiska Two and a Half Men. Ja, fan också. Där. Nu tog faktiskt mitt manus slut här. Jag trodde att det här skulle räcka mycket längre. Ja, men då får vi väl lyssna på en låt istället. Här är en låt ifrån ett extra avsnitt- som vi faktiskt sände på Patreon för ett tag sedan. Alltså www.patreon.com-beard Där finns det extra material att lyssna på- för den som skulle vilja. Och den som vill stötta podden får hemskt gärna göra det. Här är från Fylle -podd 3- det är Anton som improviserar en låt och en låttext. Ja, vi kan lyssna på hur det lät en blöt afton. Vad fan? Vad gör du? Jag vet inte. Jag försökte vara rolig. Sä ja, men är inte. Det är jag som är rolig. Ja, jag har glömt det. Du ska ju vara rättesnöret. Ja, okej. Okay. Du, Anton, önska en låt. Du, säg en titel och så får Thomas Åh. i framtiden som är nykter skriva den låten. Rasta kacko. Med linga linga <laughs> Ja, ja. ja här. här kommer rasta kacko Med linga linga <laughs> Ja tack Rasta kacko Med linga linga Ja Rasta kacko Linga linga Ja Ja Ja, ja. Kakko, linga linga. Kakko, linga linga. Jag sitter som sagt i mitt föräldrahems tvättstuga och tänker på evigheten. För några år sedan var jag uppe på vinden och hittade en helt fantastisk bok. Den heter Oraklet, eller Fråga du så svarar jag. Den är tjock och rosa och gammal, den är från 1800-talet. Om jag bläddrar i den här så ska vi se, ja, 1899 står det. Och vad som är så speciellt med den här boken det är att den har svar på precis allt du kan tänka dig, men i en helt, helt utan innebördsordning. Jag ska visa här. Alltså om du slår upp här på måfå så, så ser man bara här. Ja, då har vi artikel 534, mandelmjölk. Eh, så står det ju liksom hur man gör mandelmjölk då. Men sen nästa artikel är fårskötsel. Eh. Här är ett recept på äppelpaj som följs direkt av mul- och klövsjuka hos kalvar. Alltså, jag, jag fattar inte hur de, ha, hur de har gjort den här. Varför finns det inte... I bokstavsordning. Här kan man läsa om granen. Granen växer helst på stuf, mull och stenblandad lerjord. Allt för drifande jordmån såsom en ymnig kalkhalt föranleder innan röta Och sen står det faktiskt ett recept på stufvad kalfjärna. Det är så fantastiskt att man stavade alla jävla ord med F i 1800-talet. Jag vet inte riktigt om vi kan finna någon visdom i den här boken nu, men den har alltid fascinerat mig. Man får liksom slå lite på måfå och hoppas att man hittar receptet på kroketter eller hushållstvål. En tyckte jag var speciellt bra. Det var om katten. Vi ser sparrisodling, likörer av saftlösa frukter, glödritning, buljong, apelsinsaft, brända mandlar, häckningstabell, röd näsa. Då ska vi se här, katten, alldeles mellan timotej och senapsprit. Katten är en av vildbanans gemenaste marodörer. Istället för att hålla sig till sitt egentliga jaktområde råttor och mössgömslorna företagar han Sig att ströfa kring fälten och hagmarkerna men icke som man skulle kunna tro för att bekämpa åkerråttorna utan i de flesta fall för att jaga fågel, någon gång även hare. Med dessa herrelösa odjur får jaktvännen icke kysa något förbarmande. Särskilt gäller det att göra oskadliga de som tagit till vana att lura ut rapphönsen. Hjälper ej annat måste denne inbitne fågelskändare inköpas för att förpassas till evigheten. Vem är det som har skrivit boken? Det står bara Stockholm tryckt hos P. Palmqvists aktiebolag 1899. Doktor A. Karlström har samlat in... Han har liksom bara rest runt och samlat in olika kunskaper från kloka gamla tanter och farbröder antar jag. Och här är det ju hur man löser ett benbrott. Och här kan man göra ett ingefärsperon. Vi är ju faktiskt två glada musikanter som gör den här podden. Och det har blivit dags att ringa upp min parhäst Anton Alfredsson. Hej Anton! Hallå! Hej, jag har mitt sommarprat just nu. Ja, hur går det då? Ja, det går rätt så bra. Har du rösten? Jag har min röst. Har du sommarprats rösten? Ja, ja, det har jag. Ja, ja det jag är får bra. Mycket bra respons på ditt sommarprat, men det hör jag inte hit. Nu är det mitt sommarprat som gäller här. Ja, just det. Så att nu ringer du mig för att rädda upp ditt eget prat. <laughs> ja, precis. Jag kände att det började bli lite för allvarligt, så därför det... kallar jag in dig. Ja, just det. Nu kommer köns humorn. Hörru du, Anton. Ja. Jag har ju en helt fantastisk bok här i Loning som heter Oraklet, eller fråga du så svarar jag. Okej. Okay. Den är Va? från 1800-talet och det är väldigt mycket random fakta i den. Vad har du tänkt att göra med den då? Ja, men jag, jag ska slå på måfå. Och så kommer det bli ett bandnamn och ett låtnamn. Och sen får ju du liksom tolka det som du vill och göra musiken. Så kan vi ha med dig i sommarbrott. Ja, ja jag fattar. Då, slår jag, då har jag ett finger här i boken. Och så slår jag på Och så får du säga stopp. Okej. Okay. Säg stopp då. Ska jag säga det nu? Ja, jag bläddrar ju i boken nu. Okej. Okay. Uh, stopp. Ja. Ska vi se. Då blev det... Den här, det här bandet heter Hosta hos... Va? Hosta hos fett? så du det? Det här bandet heter Hosta hos häst. <laughs> ja, det är ju fantastiskt. Band, ja, och så tar vi nästa. Hef. Nu tar jag det bara på för här. Okay. Med låten Äppelknyten. Vad spännande. Hosta hos häst med låten Äppelknyten ska jag alltså komponera nu då? Hep, lean, lean, lean. Hep, and haste. Hep, lean, lean. Hep, Hep, Hep, jag har så många gånger för mig själv sagt att jag vill underhålla, inspirera och... Ja, jag får väl försöka göra det då. Kanske ska jag skriva någonting. Någon sa någon gång... För att bli en bra författare, skriv hundra böcker och släng bort dem. Sen är du redo. Och jag kanske inte har skrivit hundra böcker än, men jag har ibland morgonskrivningar... En liten övning på sju minuter där jag tvingar mig själv att skriva om ett slumpat ämne. Det faktum att det går på tid gör att jag inte blir rädd för texten. Den måste inte bli bra. För hur skulle den kunna bli bra på bara sju minuter? Här är en sån morgonövning, skriven på sju minuter. Där satt han på sin nyfunna tron och tittade ut över sitt nyförvärvade rike. Han hade absolut inga planer på att komma tillbaka. Ramses den tredje såg mycket nöjd ut. Det var inte vardag som han lyckades erövra ett intilliggande rike. Tronsalen var den mest utstuderat, bedårande veranda du kan tänka dig. Mer som ett växthus faktiskt. Växter från hela världen trängdes på orientaliska mattor och fem eller sex akvarier i olika storlekar inhyste exotiska fiskar som Ramses följde med stort intresse från sin tron. Vi försökte med allt. Vi försökte bidka honom med vackra gåvor, färsk fisk, leksaker och makrill i tomatsås. Ingenting hjälpte. Vår katt Ramses den tredje ville inte komma tillbaka från grannens veranda. Ja, var det var slut. Jag kanske inte har skrivit hundra böcker än och kastat bort dem. Men jag börjar närma mig. Och då kanske jag är redo att börja skriva någonting på riktigt. Oh, man blir så törstig av att ha den där rösten. <hör> Anton. Jag är kvar. Ska vi köra en till... Bara på random här så slår jag i oraklet. Ja. Alltså jag kommer slå upp bara en sak. Så att först kommer det stå bandnamnet och direkt efter så kommer låtet, titeln. Okej. Okay. Då får du säga stopp då. Stopp då. Det var till sidan 202. Bandet heter Mörkrummets inredning. Ja. Oh, okay. Med låten Framkallningen. <laughs> Oh, asså, det lät lite Tåström nästan Det är bättre namn tvärtom Ja framkallningen med Mörkrummets inredning Och det där var låten Mörkrummets inredning med bandet Framkallningen. Mörkrummets inredning, det är så jag inredde mitt hem. Ja. Jag, jag är lite berusad faktiskt. Ja men jag med, jag drucker en sån här 7,2, det är ju semester. Fan, dricker 7,2 är det? Vad är det för det, braker? Det, det var det som fanns hemma som jag hittade i källaren. <laughs> <laughs> det är klart att 7,2 är i källaren. Ja, på? jag spelade ju in mitt sommarprat här i mammas och pappas tvättstuga. Ja, ja. <laughs> och så går du ner till källaren emellan och får hämta bärs, liksom. Ja, men det är det som är så praktiskt. Alltså, tvättstugan ligger alldeles bredvid i källaren, liksom matkällaren. Men gud, vad trevligt. Vad är det för örd Åbro. A-bro. Hey, 7-2. Ja, just det. Det skickar så det smakar liksom att du får en smäll på käften när ölen, eller när spriten kom. Ja. nära Ska vi ta en låt till också? Ja, det kan vi göra. Nu vill jag göra grejer. Nu, nu får ja. du inte använda boken. Nej, okej. Okay, inte boken. Inte boken. Utan eh, du måste säga, på en gång när jag frågar måste du svara inom omloppet av tre sekunder. Jaha. Ja, ingen tid. Är, Är du beredd? Ja, ja. Intimt. La... La... Vad tänkte du säga? La... Love, hörde jag. Love... Jag tänkte säga samlag, men jag vände på ordet så vart lovemang istället. Ja, ja men då har vi ju artisten lovemang då. <laughs> ja, det blir bra. Okej, okay, då, då kör vi låten i samma tappning här. Ja. Frukt. Kött. Va? Kött. Kött? Ja. Vadå kött? Fruktkött. Nej men slut... Jaha, jag tänkte att de har fått en stroke. Jag tänkte att de skulle säga en frukt. Kött, okej. Okay. Lovemang med låten kött. <laughs> ja. ja. Här kommer den. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. vara lavemang med låten Kött. <laughs> ja. Fantastiskt. Tack så mycket Anton för att du har producerat några av låtarna här i Sommarpratet. Vad tyckte du om de andra låt? Ja, du har inte hört dem än. Du får lyssna på Sommarpratet. så. Det gör väl låtar du också. Det har faktiskt blivit dags för en låt som är speciellt för dig Anton. Jaha. Ja, men det är en blandning av saker som du tycker om och inte tycker om. Det kanske är... Eh, Snoppar hösten och möstiga höstgrytor och i en härlig blandning oh, nej. en kompott inlindad ja. i en pläd då förstår jag Nej, äh, men jag tycker vi lyssnar på den nu Det här sommarpratet har ju pågått i en evighet Här är Thomas Ledin med Sommaren ska bort Och kom ihåg, hösten kommer snart Snart är det mål. Och ska spin. Och flera dagar. Hösten kommer snart. Nanananana. Så lyssna på mig. Na na na Kanske bara en Snart är det vinterväder. God. Oh, take it for okay. Sommaren ska bort. Jag får sura uppstötningar, kan jag säga. Kan du säga att det där var sommar i... Eller Moa kan säga det. Jag Jaha, att tappa... Moa ska säga det igen. Ja, om hon är i närheten. Moa, kan du önska Thomas lycka till på sommar? Nej, hon ska ju vara den här eh, Sveriges radiotanten på slutet. Kan du vara tanten, Moa? Sveriges radiotanten som säger slutet på sommarpraten. Du ska vara en tant som säger slutet. Det är inte det, är inte det jag säger. Va? Jag hör inte vad Moa säger för jag hör bara din brusiga röst. Hon ska göra det nu. Åh, oh, vad bra. Kom hit då. Vad skulle hon säga då? Det var sommar i Beardship Records med Thomas Medelheim. Det var sommar... Det var sommar... Du hackar lite grann, jag hör det inte riktigt. Det... det var sommar i Beard Soup Records med Thomas Medelheim. Hon, hon håller på och skriver här. Men snälla. No. Det, det är så mycket att säga. Det är så lätt att komma. Får jag säga? Du får säga. Jag vill bara ha ett outro. I micken. Men jag vet. Ja, du kan ju inte prata bredvid micken. Det var sommar i Beard Soup Records med Thomas Medelheim. Ja, fan var bra. Nej, det där. Den där du, Är den bra den där? Ja,